Tack, hej. Lars-Mikkel heter jag. Eh, jag ska läsa fem dikter ur en bok. Folkbibliotekets eh, fina, fina tidskrift här stod det att det var min sista bok. Det är inget som jag vet någonting om. Men eh, om det nu skulle vara min sista bok så känner jag mig väldigt glad att det blev just den här. Eh, den är en jättelång och konstig titel som jag inte kan själv, knappt den som jag läser innan till. Jag brukar kalla den Mallamerika lite lätt. Däremot så är det en bok som för en gång skulle handla om någonting. Och den, eller åtminstone utspelar sig, eller utspelar ett landskap som är landskapet där jag bor. Ett landskap som skulle kunna ha en fras av Gertrude Stein som motto There is no there, there Ett landskap som inte ett pekande finger vill fastna på Jag Själv brukar kalla det språl Dear John Letter Det är inte så bara Det kan ha varit den här världen Krigsskador och hörselskador efter konserter Kan i båda fallen vara den springande orsaken till balansrubbningar Nej, nu har jag missat en sida igen Hur ska jag kunna hålla ordning på alltihopa? Det är inte så många som är rädda för troll längre Jag fick inte veta att hon hette Tracy förrän vi skildes åt på perrongen. Din dummaste dröm. Hon hade en så vacker lila slöja. Jag har inte för avsikt att avhandla ett ämne. Det måste väl finnas något annat sätt att tala om Alva Myrdal. Till den som aldrig varit lycklig. Som på ett tåg från sekelskiftet. Många dumheter har sagts som franska revolutionen men påstår aldrig mer att meten skulle vara blått en neutral måttenhet. Överallt här bor människor och det är bara förraktfullt att underkänna deras ambitioner. Hunden ligger inte i solen. Jag tycker om när du håller i mig. Jag har försökt att få någon ordning på dig i flera veckor. Men det är bara massa prat Det gör ingenting Jackan var ändå sliten och gammal Det finns en snubbe på två trappor Som heter Vlad Han är bilmekaniker tror jag Det är värt en stor applåd En panikhandling i affekt Det måste ni förstå Minst fem tillfällen Vi kallar den överdosa socker Charles knäskål vi får inte syn på begäret utan på symptomen. När de lekte själva skulle Vlad alltid vara kum och de andra fick vara tjänare. Det är onödigt rationellt. Du kan lika gärna sätta in ett fönster precis där du tänkte att ha sängen. Så får du egentligen inte göra. Gör det inte till. Du kan inte vara förvånad att han har bestämt sig för att flytta Det är riktigt fegt av dig att stanna hemma Ingen älskar en olycklig En av de sorgligaste stunderna i hans liv var när han fick höra att Malin Moström skulle sluta Trångt, fuktigt och rutten mat Snart kommer besättningen att explodera inifrån det är rätten att arbeta med sig själv i kämpa för, inte ägande rätt. Allt bråk med hyresvärden svetsade samman oss. Jag hade nästan inte pratat med någon i trappuppgången innan dess. Jag skulle vilja omvärdera allt jag sätter värde på. Ett överflöd av indifferenta pronomerna. Räknade inte Maja-indianerna tiden på ett annat sätt? De svåraste uppgifterna står längst ner. Och så tar vi det från början igen. Enkla svar premieras. Bespar oss dina fräckheter. Vi vet att de är där ute, men vi vet inte exakt var. Vem säger vad? Boken är vit och fyrkantig. En liten förändring kan göra mycket. Flytta sängen närmare fönstret så får du se. Går du hem och fila på din lilla postilla. Allting förändras. Men det är inte alltid som föremålen kan skiljas ut från bakgrunden. Provsvaren lyser. Färdiga block som kan sätta samman Precis på det sätt som du själv önskar Jag trodde att jag var klar nu Men det är en liten, liten bit kvar fortfarande Alternativsamhälle. Beirut, södra förorter, Al Sader-staden östra Amman. Hon har som en utombordsmotor. Om du tar till vänster precis före tunnelbaneskylten och sen går förbi tre hus, tror jag, så ligger deras kontor i en liten källarlokal alldeles där. Lite före kullen De dansar ju på väckelsemötena Undrar vem som har gömt sin badboll Det gick inte att ta sig fram Torskod en som man gick på tårna Det är svårt att vända sig bort från strömmande vatten Du har fått allt du önskar nu Anna-Maria Vad vill du ha den här gången? Visselpipan När jag önskade fönstret Och allting svarslös som vanligt Två på hyllan, en påse en frysbox, fyra liter Det kanske är lite bullrigt Men ändå ett väldigt fint läge. Jag vill inte att du ska gå Blåsan är nästan större än stortån Jag så trodde du att vi inte skulle märka något Kom igen Charles, det är bara en liten bit kvar Rakbladen är slut Verkligen lyckat, det måste jag säga de försökte hjälpa varandra och ringa på dagarna Men efter ett tag började han ta med sig telefonen När han gick millimeteret Visa är det enda vi kan acceptera Vi har gått om tid Vi kan sitta här hela natten Och utan oss blir det ingenting kvar man blir trött på att centraliserande rörelser ursäktas som en nödvändighet för demokratin Kvarnen malde obenhörligt närmare och närmare Han kallades alltid Kalle men han hette egentligen Charles Det finns inget förespråket men det finns språkblivande Babels misslur, en kontinuerlig linje av marmor Förvånar det dig att jag tänkte operera mig? Länge intresserad sig för daktyloskopi, men nu för tiden var hans intresse hans båda taxar. Det var väl inte roligt. Vi får inte ge upp. Vi har vänt underlägen förr. Det är väl inte meningen att vi ska agera polis. Han har på egen hand utvecklandat kaffekokandet till en stor konst. I den första backen finns en Kina-restaurang. I den andra en godisfabrik I den tredje backen ligger ett ålderdomshem Det blir bra så 40 sekunder kvar Det låter så konstigt när de sjunger lovely Sida upp och sida ner Nej det har gått för många år Här är det inte titlar eller kändisstatus något skydd Det blir kortare och kortare Det låter så vackert om radion i höstregnet Ett varv runt på spåret Använd ny jord när du ska plantera om Ett slags sekulärt muslims paradis Jag kommer vid varje tillfälle att angripa det neutrala och outsider, Det finns koder Jag vill inte gå upp ur sängen alls, det är för mycket att göra Ingen hjälpte honom, han vågade aldrig fråga Sätt ett kryss på nästa rad Jag lyckades inte med mina föresatser Fast jag försöker och försöker och försöker igen Hon kan faktiskt hålla på hur länge som helst Du måste stoppa en i tid hur ogärna du än vill Ja, så är det skönt, fortsätt Låt bli ett tjuv, Jag ser nog allt ni gör En kväll satt bror kanin, Stakoli och, och Ängulen vid ett bord i hörnet och tittade på kvartsfinalerna i Champions League. Bakom stationen var det fullt av duvor, kanske var det så enkelt att Konsum hade rensat ut gamla limpor den kvällen. Kan vi kan väl göra det för barnens skull. Om det får dit skulle det inte finna det lilla bostadsområdet som jag kände och älskade. Det verkade som att det alltid var tredje våningen i huset som drabbades. Som om den våningen var förhäxad på något sätt. Nere vid korvkiosken vid stationen var ett inbrott en gång i våras. Men det verkade inte ha tagit någonting. Kanske var det bara några idioter som letade efter sprit eller något. Det var en ljuvlig septemberdag. Ni vet, lite av sommaren dröjde kvar i luften. De hade kompletterat sin lilla pension med lite framgångsrika placeringar. Det är ju ändå skillnad när det är en seget barn det gäller. När ombyggnaden är klar på andra våningen så är det ytterligare 2000 kvadratmeter tillgängliga. Jag vet inte var du är. För en gångs skull kom i tid till avspark. Jag kommer aldrig att sluta älska dig. Det som behövs är förebyggande åtgärder. Hon såg alltid så ensam ut när hon gick omkring här i området. Jag tror att hon hette Mare. Livet är inte något som bara lever av sig själv. Han hade tre katter Och det var lite konstigt För han kallade dem Zlatan alla tre Ni behöver inte trängas Det kommer snart fler extra bussar Mirakulöst Vid det här laget Fanns det inte en hel tallrik Kvar i köket Punkarna stod och väntade Borta vid motorvägen Och när Mare Väl hade bestämt sig så var det så. Det gick inte att ändra. Lust kan kanske hellre förstås som vägen bort från begäret. Sista försöket nu, Pamela. Silmjölke. Foga träbit till träbit. Det finns olika sorters ilska. Ibland är den mest destruktiv för den som är arg. Allt är svart nu. Ett indolent biträde. Ett gripande människoöde. Alla borde få göra som de vill. Man ser inte några särskilt duktiga skateboardåkare här omkring. Vi trodde att vi skulle vara välkomna. Så hade de sagt. Den lilla familjen var illa sedd i staden. Men de trides bra tillsammans. Det är möjligt. Vi har en bassäng för backen på baksidan. Ett millennium härifrån. Tänk dig att bara gå omkring och slöa. Inte behöva göra någonting. Ligga lite i hängmattan och titta upp i himlen. Pinsamt nära till helgen. Undersökningen beskyddas från högsta ort. Hon gick från dörr till dörr men det var ingen som köpte blommor. Jag såg det är du som rotar omkring. Panikångest. Sist jag tittade efter fanns alla kartongerna kvar Jag borde hunnit lära mig så väldigt mycket mer Nöjd dig inte med en föreställningsvärde Det är möjligt att omfatta allting på en gång Halva huset är vårt Det svarta tar slut först När du ska skriva långa stycken efter varandra Den fjärde dikten heter Pilotavsnitt Vi kan kalla det rädslan Men det är bara en ansökningsintervju Det är inte värre än den gången Dobberman Pinschen Log på bron Grus, blad Och ett ögonblick senare det är ett monster av gegga i lilla garderoben. Hela trapphuset fylldes av rök. Det hade varit omöjligt att utrymma huset den vägen. Det var inte så många som var kvar i salen- när det äntligen hade blivit Charles tur att sjunga. Drapenierna som fladdrar i deras nyfalla hår. Men det är ingen idé att vi går runt här och letar mer- den är säkert försvunnen under det här laget Det var alltid Debbie som började bry, frysa först Tre barnvagnar brann i trappuppgången Det var ju min cykel Som om ni bara inte hörde Är du där? Där skedlar i ordning. Jag rörs till tårar Det kunde gå väck utan att hon orkade gå ut med soporna sist vi såg koltrastar här var för två år sedan ingen har sett Emily det viktiga är att erkänna den civilisatoriska processen som en konstruktion och inte som natur eller öde försök förstå Emilys situation du har ju aldrig varit skuldsatt på det viset Grannarna har en sköldpadda som barnen brukar leka. Är en fotboll eller kullsten? Explosionen hördes. Två stationer därifrån. Tänk så lite möde som läggs på att göra parkeringsplatserna lite trevligare. Jag kommer att döda hon. Det är inte värt att försöka fler gånger. Jag har jätte så många chanser nu. Spolmask och influensa är båda dödliga sjukdomar om bristen på läkarvård är allt för stor. På planen syntes det ingenting. Men utanför var de båda backarna fiender sedan kalla baliken på julfesten. Lika viktigt är det att förråd, mat och reserver kan föras fram. Även om du inte känner till namnen så vet du att det var möjligt att avsätta varje kung. Det är höpplöst att de monterat fönstren fel så att de öppnas utåt. Det går ju nästan inte att putsa dem. En förmiddag kan du vakna eller sova. En kulen natt, natt, natt. Uppenbarligen har du inte tänkt tillräckligt mycket på hur man behandlar andra människor. De gav upp sitt tidigare liv sedan deras mark konfiskerats därför att man trodde att det var ett uråldrigt gravfält. Emily börjar oftast med samma bild. Mellan gröna bilar sladder en moped. Vi stod och tittade på cirklar i ljuset vid sjön medan en svärm av små myggor flög in i det sista solljuset. Det är rök, rädsla och sopornas koder. Det är jättemycket jobb bara att gräva upp alla Hallonbuskarna. Jag är inte där. Veckor som inleds med oro på råvarubörserna- kan ofta sluta med stort lugn bland riskkapitalister. Humorforskning är viktig. Om tillvaron är utgångspunkten- så är det egentligen det absolut sämsta riktmärket- och analysformen. Snuset är slut och dyrt. Kan ni vara så snälla och vara tysta- det beskriker så varje att vi får ingen sömn, och vi har ingen aning om vad det är som är fel. Kan du hjälpa oss? Vi är desperata. Och den femte och sista dikten som en liten glad avslutning så heter den Hankidori. Dory Här i backen är en position där somliga lätt bryter samman Låt mig vara din husfru sa hon på skoj Paus till slut det är vanligt att de som gifter sig vill hålla ett bröllop i en stil som passar deras personer och samtidigt är något som gästerna ska minnas som alldeles unikt. De försökte desperat överleva i mörkret. Håll stilla. Så här är en bråkdel sekund. Släpp sedan efter genom att snabbt ta bort tungan från gommen kvickt. Och vad är skönt att bada på natten så här mitt i staden. Kristina var den sista som visste någonting om det. De första stegen förbi garaget är i skuggan men sen kommer vi ut i ljuset. Sprängde nästan sönder med själv i förtvivlan att inte räcka till för honom. Står ni här och slamrar och bankar på tunnorna nu igen. Precis som djungfrufödselar och andra singulariteter. Jag håller aldrig vad jag lovar. Utanför varhuset var kommersen minst lika ivrig som där inne. Du, nästan längst bak i bussen, hade en liten flicka somnat. Det var nog tur att jag såg henne och väckte henne för hon skulle egentligen gått av redan vid förra hållplatsen. Låt det här stanna i rummet. Jo, Mare skulle vi kunna fråga. Att vi inte tänkt på det tidigare. Jag kan inte få nog. Flaskorna stod där och askoppen och rämmarna. Sista gången jag såg henne kände jag inte igen henne alls. Jag kunde inte tro mina ögon när Kristina kom fram till mig och frågade. Resultanten av krafter med riktningar. Ska vi simma i kapp idag Carolina? Om jag bara tagit handen i min fantasins fälttare. Guldmosaiker i enda alternativet. Du kan vara nöjd med det du har gjort. Jag drömde att jag spelade forward tillsammans med henne i natt. Om inte kommunikationen fungerar är sällan språket till stor hjälp. Allt är över nu och förbi. Ett starkt landskap förrött. Jungfruligheten är en av de starkaste myterna. Den förekommer inom alla fält. Drömmen om den orörda fjällslutningen utan spår. En liten, liten klocka och matt metall med en graverad kråka på baksidan. Alla husen runt om är olika, men det är ett vackert, litet torg. En natt jag kommer aldrig att glömma. Jag vet Vi är inte särskilt civiliserade här Jag blir nog klar morgon. Det är inte fel Centraliseringen är Inte en moderniseringsprocess Ett rosa Triangulärt saltkar Och två trådrullar En silvergrå och en ljuslila Ställ ljusen lite här Och där, bara så det ser fint ut Allt det goda På en rad Resten låter jag vara den här gången Social kompetens är ett kromosomfel som kallas Williams-syndrom Planerar ut annat arbete i hemlighet Knappas tillåtet. Cyklar och hjärtan går sönder och behöver repareras Historien om allt det som aldrig hände Det är så varmt i Västertorp Alla försvinner Aggressivt mögel överallt Ta på oss varandra För jag fråga dig en liten känslig fråga Det blir så vackert när man inte förstår